Тільки один еврімах у відповідь так йому мовив. Якщо насправді це ти, Одіссею Ітакський, вернувся, то справедливо сказав, що Ахеї отут натворили в домі багато безчинств і в маєтку так само багато. Та антиной що найбільше тут винен у всьому, лежить он мертвий, але не тому. Оці справи усі учинив він, що до одруження прагнув, його так жадаючи вельми. Інше на думці він мав, чого не призволив кронігон. Володарем на доладне долад стати, сина ж убити твого, в засаді його підстерігши. Нині ж убитий він сам по заслузі, а нас ти помилуй, люд свій, згодом усе відшкодуємо ми при вселюдно. Що було з'їдено тут і випито в домі твоєму двадцять биків, щоб пеню заплатить, прижене тобі кожен, міді й золота дасть тобі, скільки твоє побажає, серце, а доти на нас, незвичайно, гнівитися вправі. Глянув з під лоба і мовив тоді Одісей велемудрий навіть якби, Еврімах, мені батьківське все віддали ви, те, що тепер у вас є, і що могли б ви до нього додати, все ж і тоді своїх рук не стримув би я від убивства, поки на всіх не помстився б нарешті за ваше зухвальство. Нині ж одного з двох залишається. Битись зі мною чи утікать? Може, смерті і кер котрий небудь уникне, та не втекти вже нікому із вас від загибелі злої. Так він промовив у них же серця й коліна зомліли. Вдруге до них Еврімах із такими звернувся словами Друзі, цей муж своїх рук уже більш не складе непоборних. Разса гайдак уже й гладко обтесаний лук захопив він, з рівного буде порога стріляти, аж поки усіх нас не повбиває. Згадаймо ж про запал ми свій войовничий, вихопіть спіху в мечі, мов щитами від стріл смертоносних загородіться столами, що сили натиснім на нього разом усі, щоб з порога його і від дверей відігнати. Киньмося потім до міста і галас мерщій учинімо». «Муж цей востаннє тоді стрілятиме з лука сьогодні!» Проголосивши це гострий, і спіхов він вихопив меч свій, мідний, налеза обидва відточений, і на сміливця кинувся з криком страшенним. Втумить, одісей богосвітлий, стрелив із лука і в груди якраз під сосок йому влучив. Прямо в печінку стріла уп'ялася швидка і на землю. Меч із руки його впав, а сам, похитнувшись у корчах, він через стіл повалився і, геть поскидавши наїдки, келих дводонний звином розілляв. Об підлогу обличчям в муках він бився перед смертних, ногами ж ударивши в крісло, перевернув його раптом і морок заслав йому очі. Вмить Амфіном тоді спіхав загострений, вихопив меч свій, і Одісеєві славному кинувся він навперейми, щоб від дверей відштовхнути мерщій. Та до того раніше списом ударив його телемах мідногострим іззаду поміж плечей, і спистой на навиліт пройшов через груди. З грюкотом впавши об землю, ударився він цілим обличчям. Зразу ж відскочив тоді телемах, але спис довготінний в трупі лишив амфіномовім, щоб Ізахеїв хто-небудь раптом не вдарив мечем або списом його не поранив, поки нагнувшися, він витягатиме спис довготінний. Швидко він бігти пустився, і до любого батька прибігши, став біля нього близенько і слово промовив крилате. «Батечку, щит принесу я тобі!» і два загострені списи, ще й цільномідний шолом, що добре до скронь прилягає. Сам я озброюсь піду, і дам свинопасові зброю, і чередникові також, і зброєю буде нам краще.